Усе виходило зараз так, ніби про це домовилися віддавна, ніби завжди знали один одного і вже питали себе, чому так просто і легко. Не дивувалися розумінню, бо здавалося зараз, що так мало бути, бо так мало бути, бо так є, і все тут. Поки що напрямок у них був один. І Данило вже нічого не твердив про свій власний шлях, про свою лише миту в житті, бо зараз відчув непереборну потребу, несподівану радість для себе у незнаному досі почутті опіки над цим юним хлопцем, тривоги за його майбуття, неспокою за нього, такого молодого і такого некоханого долею. На рідкість жорстокого до нього як і до Данила. Але ж Данило був старший, спізнав щось у житті і знав, куди прямувати, знав мету, а цей... Що станеться з ним тепер? Побачимо. Що ж там у нього вдома? І не самохідь, Підкладав він зараз хлопцеві шматок кращої їжі чи брався щось важче робити, намагався більше замінити його у буденних клопотах. Натомість Айдар прагнув узяти якомога більше на себе, дати більше відпочити Данилові, вже ж чув за собою і провину у такому повороті долі оросута у їхніх нинішніх випробуваннях. І водночас глибоку вдячність цьому блакитно окому чоловікові за його тепло і доброту. Ні, не так думав Айдар. Він не звик до таких слів, не вмів визначати усе гарними, красивими поняттями. Він просто відчував тепло і приємність, його тішило, що цей. Чоловік був поряд, і хотілося, щоб Орусутові було добре з ним, Айдаром. Він відчував увагу товариша, турботу про себе і дивувався, майже лякався водночас. На цій грані здивування і остраху народжувалася велика вдячність і незнане досі широке екстет відчуття певності у тому, що поряд теплоти і приязні, що народилася вже давно». Та кілька упродовж цих останніх тижнів відбувалося все більше і більше на поверхню. Вже не так дивуючи їх обох, і Оросута, і Айдара, а все змушуючи ще раз замислитися. Якось увечері вони сиділи біля вогнища. Айдар підвів голову і подивився на Оросута, що сидів обік. Їхні погляди зустрілися на мить, як часто бувало, але зараз у Росуд не відвів очей, а дивився в прос Найдара, і той уперше теж не відвів погляду, не лякав його, не шокував цей погляд, не страхався він заглиблення у чужі очі, як у чужу душу, а дивився легко у блакитні очі Росуда, як у небо, і бачив за ними простір і безмежжя. Чистоту і світло, надію. Данило слав погляд у довгі прорізи Скісних очей Айдара, Чорних, як сама ніч. І не страхався цієї темні, Як не боявся ніколи ночі. Крізь темний, Непрозорий блиск азійських очей Ківчака прозирала глибина і сила почуттів, пристрасність і вірність, незглибність охоплення світу собою і спроможність повірити, заворожуючи у ці очі, манячи в глибину яку вир. Отак. Він уже знав цей вир, але ні. Зараз то було інше. Це був виру, який можна було вірити, в нього манило зануритися і забутися у своїх страхах і в домі, у зневірі і втратах.